Capitolul al treilea Fata își schimbase din nou coafura și totuși avea pe chip un aer melancolic, care contrasta cu felul în care își pieptănase părul. Cu altă ocazie, ea ar fi strălucitoată, s-ar fi învârtit pe vârfuri ca o balerină și l-ar fi întrebat, Hei, mă place așa cum sunt acum? Dar nu a făcut nimic din toate acestea, de parcă ar fi uitat cu totul de noua ei coafură. Intrând în atelier, se opri la ușă și, cu o preocupare care lui se păru exagerată, privi care parată de lăcătuș. Ți-ai schimbat încuietoarea?" îl întrebă fără să întoarcă privirea. Marcu îi răspunse cu un da apăsat. Vreau apoi să o întrebe. Dar tu ce ai?" Însă își aminti că, în situații de criză apărute adesea din nimic, o asemenea întrebare n-ar fi făcut altceva decât să pună paie pe, pe foc. Ți-ai schimbat pieptănătura?" îi zise. — Îți stă bine. Adevărat, mulțumesc. El o îmbrățișă delicat adulmecându-i cârlionții de pe ceafa. — S-a deschis un coafor modern, spuse fata. Știi? În afară de mirare avea pe chip o paloare ușoară, iar deasupra pomeților sub ochi cearcă nedene somn. Marco încă din nou. Fata nu se opuse, dar nici nu se arătă prea dornică. În timp ce o strângea în brațe, îi văzut cu coada ochiului puful fiind ce începuse să-i crească la subsoară. Vă să zic că s-a când a fost la tirana, își zise cu amărăciune. Pal mai lunecă pe coap să simți chiloții fiind sub și uită de tot. Fata încercă să-l îndepărteze. — Nu, îi spuse în șoaptă. — Uite așa se instalează răceala între doi oameni, se gândi el. — Ce e cu tine? Dar ea nu-i răspunse. — Nu, repetă, dându-i mâna la o parte. El simți cum mi se urcă sângele la cap. — Nu te înțeleg, băigui. Dacă e ceva, spune-mi. Fata respira adânc. Nu știu dacă trebuie să-ți spun. Lui păru rău că se grăbise să împingă discuția până în punctul acela. Simți dorința să-i strige. Nu vreau să știu nimic. Sunt teribil de stresat și fără asta. Dar era deja târziu. N-aș și vrut să-ți spun. Își închipui răspunsul ei. Dar dacă insiști, nu poți să să-ți mai ascund. De când te-ai întors de acolo, am simțit că ceva nu e în regulă. Șopti el fără să o privească. Probabil că tu la tirana, nu la tirana, aici, cu atât mai rău, își spuse Marcum. Bănuia că nici cu coafura aceea nouă nu și-o să pentru el. La urma urmei, orice poveste se termină într-o zi. Încerca apoi să se consoleze singur. Totuși, cred că am dreptul să știu și eu ce se întâmplă. Se mira și el de faptul că spunea altceva decât gândea. În realitate, n-ar fi vrut să știe nimic. Desigur, zise fata, Deși nu-mi e ușor, o să încerc să-ți explic. dei i bătaie. O el în gând. Ucidă mă Se apropie cu pașovăitor de măsuță și lua sticla de coniac. Paharul, ca și sticla de altfel, era pătat cu vopsea galbenă și albastră. Când îl întinse, să bea fata clătină din cap în semn că nu dorește și atunci el îl bău până la fund. În timpul acesta, fata a început să vorbească, deși Marcu se uita în altă parte. Nervos privea spre fereastră, convins că dacă simula dezinteresul, adevărul ar fi mai putut întârzia. Lucrul care s-a și întâmplat, de altfel, povestea fetei devenea tot mai dezrănată. Vorbea despre atmosfera apăsătoare din familia ei, despre răceala care îi cuprindea pas cu pas, zi de zi, ca și când ar fi descris coborârea iernii de pe înălțimi. Aha, făcu într-un rând în sina sa Marcu, convins că să se ceva. Auzi cuvintele, vechile obiceiuri și și închipui că fata vorbea despre o căsătorie tradițională, adică despre căsătoria ei. Fata negă totul imediat cu o mișcare scurtă din cap. Era vorba despre ceva mult mai trist și mult mai grav. Totul era însă foarte tulbure acum, nici ea nu știa prea bine ce se petrece, deoarece se părea ca ei îi ascund adevărul. Era aștepta să vină un unchi bătrân. El ar fi vrut să o întrerupă. ce cu unchiul acesta? De unde vine și de ce l-așteaptă toți așa? Dar ea nu-l lăsă să vorbească. Mi-ai vorbit despre stresul cu care se trăia în anii dictaturii, spuse cu voce la fel de ostenită. N-aș putea zice că este același lucru și totuși ceea ce se petrece în casa noastră este la fel de apăsător. El negă din cap cu un gest nervos. Nu, zise tare. Este imposibil să mai existe așa ceva, nici vorbă. Marcus simți cum îi se duce pe apa sămbetei liniștea câștigată în ultimele minute de când aflase că gelozia lui nu ș avea rostul. Ultimile ei cuvinte arătau o neîncredere insultătoare în ceea ce îi povestise el despre anii comunismului. Ar fi vrut să-i strige. Spunem totuși despre ce e vorba. De unde vine acest stres? Boala incurabilă, crimă, amenințări? În privirea fetei se văzu strădeania de a găsi cele mai potrivite cuvinte. Ai auzit ceva despre renașterea vechilor cutume?" întrebă după un minut de tăcere. El răspunse cu da, ezitant. Apoi, pentru a sublinia și mai mult indecizia, adăugă că unele lucruri i-au mai ajuns la urechi, dar era convins că gazetarii mai exagerau și ei mai cu seamă cei străini. Și eu mi-am închipuit asta," zise fata. El turnă din nou coniac în pahar. Rănaște Ahmaria Vendeta albaneză, război între familii și clanuri în chestiuni de onoare. Se întoarce teribilul canund, cod cutumii străvechi care regla viața socială la albanezii din zona muntoasă de nord. Declama el cu gesturi teatrale printre hohotă de râs. Minciun gazetărești. Așa crezi tu, făcu fata. Da, zise Marcu. Dar tu? Tu crezi altceva? Pe chipul ei apăru un zâmbet amar. Nu știu ce să mai cred, spuse nesigură. Totul este atât de vag. Brusc, cine știe de ce, poate pentru că tristețea din ochii ei se păru atât de misterioasă. Lui se făcu rușine că se enervase a din aur. Îi mângâie părul cu tandrețe, apoi o întrebă. Ai o problemă acasă? Pentru a o face să vorbească, funevoi să repete întrebarea, dar cuvintele ei erau din nou foarte vagi. Firește că despre asta era vorba. Fratele ei, Angelin, stătea de zile întregi ca într ansă iar ei nu îi spunea nimeni nimic. Și nici n-avea să afle ceva până la venirea unchiului din șala. Și cu unchiul ăsta cei, O întrerupse Marcu. Am vrut să te mai înainte. De ce vine? Cum, de ce? El va lămuri totul. A, ah, acum pricep. Este cel care va clarifica dacă voi, adică familia ta este prinsă într-o asemenea poveste. A, ah, da, mi-am amintit expresia tradițională dacă familia ta are sânge de luat sau de dat. Acum credea că știe de ce discuția aceea înaintea cu atâtea ezitări. Era, înainte de toată, o problemă de terminologie. Trebuia folosi vechiul limbaj căzut de mult în desuetitudine, asemenea unui pârâu secat care nu-și mai recunoaște vechea albie. Liniștea se prelungea, iar el a avut din nou impresia că aude un zgomot la geam, numai că de data asta nu-i se mai adresa lui, ci cuiva. Gheac Maria, renăscută după o întrerupere de 50 de ani, ca să fiu sincer, eu nu cred, zise Marcum. Avea un ton convingător, într-adevăr, nu credea. Se pare că era vorba doar de o tentativă de ultimă încercare de a scoate capul cum se întâmpla cu toate lucrurile interzise de comuniști. Și asta nu spunea doar pentru a o liniști pe ea. Canonul ar fi o ciudățenie la acest sfârșit de mileniu, el ar fi sub combat chiar și fără interdicția comunistă, deși tocmai această interzicere brutală de a naștere la toată tevatura de acum. Fatal asculta cu ochii măriți în care, dintr-o clipă într alta, te fi așteptat să vezi lacrimi. Iubita mea, îi șopti el cu dragoste, sărutându-i părul, și în sinea sa, Beatrisa mea. Ea, pe care și imaginase ca pe prințesa lui în aceste vremuri noi, nu reușise să ajungă până la el. Ușurată, fata a început să povestească din nou despre ceea ce se întâmpla în familia ei. Repetă de atâtea ori cuvântul răceală, încât Marcu a avut la un moment dat impresia că-l ia într-adevăr cu frig. Vău din nou coniac, iar fata acceptă de data asta să bea și ea. În vreme ce el îi mângâia genunchii și coapsele, cuvintele ei începură să se rărească până ce se transformară în geamăt. De data asta, gemetele ei erau mai altfel decât în alte deți sau cel puțin așa-i săpărului până ce, la sfârșit, o auzi strigând cu un glas necunoscut ca ieșit dintr-un gâdlej străin. În vreme ce se odihnea alături de ea, își închipui că dacă cineva din birourile de jos ar fi tras cu urechea, și-ar fi putut închipui după strigătul acela ca a sugrumat-o pe fată și nu că a făcut dragoste cu ea. Plecă din atelier la puțin timp în urma ei, dar înainte de a ajunge la birou se abătu pe la cafenea, pe una dintre mese se afla, ca de obicei, ziarul de dimineață, dar el n-a avut să-l Avem noutăți?" îl întrebă pe barman, care i-a cafeaua. Nimic," răspunse celălalt. Se spune că noul șef al poliției a promis că într-o săptămână o să-i prindă pe tâlharii de la bancă. Dar uite că zilele trec și nu se întâmplă nimic. Lumea zice că nu e lăsat să-și facă treaba, iar el se plânge că n-are adjunct. Aha, deci n-are adjunct." Celelalte sunt banalitățile obișnuite. Se spune că azi dimineață șeful opoziției i-a trimis unei cucoane de la Consiliul Europei un fax lung de vreo 8 stânjeni. Îți imaginezi 8 stânjeni de fax la ora 5 dimineață. Să mor eu dacă asta nu seamănă a hărțuire sexuală. Marcuruse Dar despre Gheac Marie e adevărat că a apărut din nou sau sunt doar scornel gazătărești? Barmanul se strâmbă. Hmm, depinde cum o ei. Un vărd al meu, care a venit de la Hoti, mi-a povestit că în ultimile săptămâni acolo au fost două omoruri. Poate că... poate că ce? Dumnezeu știe dacă alea au fost într-adevăr omoruri, rituale sau altceva. E o confuzie totală. Dar despre oameni închiși în casă, de frica răzbunării, ai auzit? Ceva, ceva am auzit eu, dar toate astea spure scociri. Stă unul în casă pentru că îl doare mijlocul și stă de teama răzbunării. Așa cum scrie la canun. Râsăram amândoi o vreme. Nu știu cum să le spun la toate astea." Urmă barmanul. O joacă de copii. Dacă s-ar găsi într-adevăr cartea sângelui cum se șoptește pe aici pe acolo, atunci, da, se schimbă treaba." Cartea sângelui, da, am auzit și eu de asta." Dacă ar fi discutat cu altcineva, barmanul s-ar fi mirat de ignoranța lui, dar pictorul, deși venise de câțiva ani în B, era considerat încă un intrus." Așa cum o fi auzit și tu, în cartea aia sunt scrise toate, continua barmanul. Cine și-a plătit datoria de sânge și cine nu și-a plătit-o, cu expirat termenul și tot așa, sunt și acolo chiar și ăia care mai au plătit o jumătate de datorie de sânge. Pe scurt, cu ea nu mai poți întoarce, frate, nu mai să o găsească. Și unde ar putea să fie? Întrebă Marcu. Celălalt ridică din umeri. Asta nu știe nimeni. Se zice că au căutat-o peste tot. Chiar și în arhiva secretă a statului au coborât după ea. Doar că nimeni nu știu unde e arhiva aia. Unii susțin că n-ar fi departe de aici, pe muntele vecin. Dar eu, ca să fiu cinstit, nu cred. Sunt cel puțin trei ținuturi în Albania despre care se spune același lucru. Marcu ieși din cafenea ca și când ar fi fost drogat. De la o vreme îi făcea plăcere să se simtă așa. La intersecție se opri să vadă panourile cu anunțuri mortoare. Le citi încet ca și când ar fi fost cine știe ce texte de filozofie. La un moment dat Clătină speria din cap. avuzese pentru o clipă impresia că zărise numele lui Zef. La Casa de Cultură era mare agitație. În biroul directorului tocmai instala un calculator. Peste o săptămână, maximum două, trebuia să sosească o delegație de la Consiliul Europei. Despre jaful de la bancă nu se știa încă nimic. La secția de muzică se aduna, se la o cafea. Aprinse și el o țigară și se tolăni pe scaun. Înainte de a deschide gura să întrebe ceva despre cartea sângelui, își imagină involuntar cam ce efect ar fi avut cuvintele lui. Unul s-ar fi albi la față, altul ar fi holbat ochii de uimire, ori ar fi strigat la el să tacă. Și totuși n-avea nicio reținere să deschidă discuția. Întreaga săptămână nu făcuse altceva decât să se gândească la asta. Într-un rând, își spusese că vechea condica Jack Marie îl obsedează nepermis de mult, după care se liniștise singur gândindu-se că obsesia aceea era firească de vreme ce avea legătură cu iubita lui. Doar că nu era sigur ce voia, de fapt, să fie găsită sau să dispară pentru totdeauna cartea aia. Când și când își închipuia că dacă ar fi fost găsită, aveau să se întâmple o seamă de minuni. Vă frământați degeaba, nu avem nici noi și nici voi datorii de sânge. Când îi spuse fetei toate acestea, ea a dădut încrăzătoare din cap. Memoria bătrânilor satului e la fel de sigură ca și cartea. Dacă unchiul ei va spune că familia trebuia să răzbunea moartea cuiva, atunci totul e hotărât. El ar fi sosit până acum dacă nu l-ar fi pus la pat o criză de gută, dar și așa, trimisă se vorbă chiar și între patru scânduri, devenit tot va veni. s ar picioarele, îl studuind sinea sa, marcu și râse. Era pentru prima oară în viața lui când blestema ca un om bătrân. Despre soarta cărții până la război oamenii știau cam același lucruri. Pentru perioada de după 1945 însă fiecare avea informațiile lui, după ce comuniștii incendia sărăcula din Oroș, centru administrativ al Ghiacmariei, locul în care se ținea evidența vendetei din zona muntoasă de nord a Albaniei. Cula era sub jurisdicția unui prinț autoritatea supremă în respectarea canonului unde cartea fusese păstrată secole la rând. Zvonul că iar se împreună cu întreaga arhivă a prințului lăsase locul unui nou zvon, că s-ar fi aflat ascunsă undeva. Această variantă rămăsese și singura valabilă, mai ales după ce a devenit clar că comuniștii nu se atinseseră de documentele arhivei. Din contră, păstraseră până și vechile acte de proprietate, așa că n-ar fi avut niciun motiv să ardă registrul mortuar, considerat de un jurnalist contemporan drept un adevărat cadastru al morții. Și se știe, pentru comuniști, proprietatea era mai periculoasă decât moartea. Așa că toți cei care vorbeau în șoaptă despre carte au ajuns unul după altul la concluzia că aceasta fusese ascunsă. Marea necunoscută era însă cine făcuse asta. Era unii care credeau că registrul fusese dosit de către adversarii regimului comunist, așa cum fusese rascunse relicvele bisericii, șana, du... Blazonul original al ducaginilor, o icoană a Sfintei Maria din secolul al XI-lea și alte asemenea, care ar fi trebuit oricum păstrate. Alții credeau că înșiși comuniștii ar fi putut o face. Oamenii noului regim au fost hotărâți încă de la început să stărpească vechile rânduieli și pentru asta trebuia început chiar cu registrele canonului. Unii dintre susținătorii acestei variante merseseră și mai departe, ei credeau că securitatea ajunsese să se inspire din carte pentru treburile ei murdare, ceea ce nici nu era greu de acceptat. Au trecut ani și împreună cu uitarea care a acoperit canonul, oamenii au uitat și de cartea sângelui. Chiar și discuțiile despre ea, din ce în ce mai rare și mai discrete, nu mai aveau nimic din ezitările primilor ani. Erau mai așezate, iar uneori erau prilejuite de evenimente oficiale. Așa de pildă se spunea că registrul, împreună cu un revolver de agint fusese dăruit de regim liderului comuniștilor francezi, Torres, cu ocazia vizitei pe care acesta o făcuse în Albania. Același lucru s-a spus în legătură cu Hrușciov, ori la câțiva ani după aceea cu Strauss, pe vremea când se doreau apropiere de Germania. S-ar fi putut crede că regimul comunist n-ar fi vrut altceva decât să expedieze undeva afară teribilă la carte. După răsturnarea dictaturii, după cum era și de așteptat, presa a reluat alături de referirile la canon și povestea cărții. Au fost trecute în revistă toate vechile ipoteze la care s-au adăugat variante noi, unele dintre ele de-a dreptul nebunești, așa cum e și presa însăși. În carte este tot, scrisese cineva, soarta noastră, verdictul final. Iar altul îi răspundea, du-te mai bine și vezi unde-i dosarul tău deșteptule, ca să-ți afli propria soartă. Chiar și stilul zvonurilor era altul în capitală. Se mai spunea că însuși Comitetul Helsinki se interesase de soarta registrului, iar alții nu pregetau să susțină că în spatele acestei cereri era chiar Tribunalul Internațional de la Haga. Și de ce să-l fi cerut după capul tău chiar tribunalului de la Haga? Ce mă pe mine? Din motive de genocid, pentru că acum cuvântul ăsta e la modă. Genocid? Cine și împotriva cui? Gata, nu mă mai bate la cap. De unde să știu eu ce cu genocidul ăsta? Uf, asta ne mai trebuia acum. Așa se comanda în capitală. În B însă lucrurile stăteau altfel. Erau după amiază mohorâtă, cum se întâmplă de obicei la trecerea dintr-un anotimp într-altul, cum era acum la sfârșitul lui August. De departe vocea cuiva care cânta un cântec trist, senzația aceea de cenușiu. Marcuș privi ceasul. Poate că meașterul terminase de instalat ușa cea nouă. Se îmbrăcă și o porni spre atelier. Pe stradă nu era nimeni. Cântecul se auzea mai aproape. Acum se puteau înțelege și cuvintele. Foaie verde, sol de pește, inimioara mea jelește. O, Doamne, ce cântec idiot, își zise. Îi trebuie un minus să înțeleagă și celelalte versuri. Nimeni nu mă ostoiește, mândra nu mă mai iubește. Era greu de găsit un cântec mai potrivit cu după amiaza aceea de duminică decât acesta. pa și pentru a nu-l mai auzi, dar tocmai în momentul în care lălăiala apărea să se fi sfârșit vocea necunoscutului, relu ultimul vers cu și mai multă forță. Mândra nu mă mai iubește. Așa ne lăsăm înghițiți cu totul de provincialism, își spuse. Cu toate astea, nu reuși minute în șir să-și scoată din cap versurile acelea stupide. Lăcătușul își făcuse treaba cum se cuvine, ba chiar lipise lângă ușa bilă pe care scria, atenție la vopsea. Marcus scoase cheacea, nu o deschise ușa cu ea, apoi se învârti o vreme prin odaie pentru a se asigura că nu era nimic schimbat acolo. Mașterul îi spusese că, având o ușă blindată ca aceea, oricine, chiar și un artist, s-ar simți în siguranță. Rămase apoi o vreme cu ochii la nudul neterminat al fetei, după care văzând reproducerea după el greco, și-l imagină din nou pe Filip al Doilea bolnav în chiliile de la Escorial. Ca orice rege se gândise și el probabil la siguranța ușilor mănăstirii. Acum spre emira lui Marcu nu numai că nu se simțea mai sigur, ci din potrivă. I se făcut somn. Era, se pare, singurul efect pe care îl avea asupra lui noua ușă. Se întinse pe pat cu spatele la fereastră pentru a evita lumina. Amurgul cădea cu repeseciune, un amurg cu oarecum ciudat, care, spre deosebire de celelalte deți, era invadat de lumina soarelui. Auzitul bure la început, ciocănitul în ușă, al mesagerului morții, apoi ceva mai neclar. Se precipită să caute semnul nemuririi fără să-și poată aminti de fel unde îl pusese ultima oară. Bătăile de afară deveniră tot mai puternice și doar atunci când el strigă, nu, se făcu liniște. Se trezis pe de propriul strigăt. privirea îi se îndreptă singură mai întâi spre fereastră, apoi spre ușă. Ea a fost probabil cea care a provocat coșmarul de adinauri. Acum ești în siguranță, îi zise meșterul. Marcu râsese atunci, fără să-i spună că urechea lui a înțeles nemuritor în loc de siguranță. Se uită din nou spre fereastră, unde lumina gălbuia a se topea într-un purpuriu trist de mantie regală. Se ridică și jelo plimbarea de colo-colo prin atelier. Când ieși din casă în oraș să se lăsase seara, înainte de a intra în restaurant pentru cină, trecu prin fața blocului în care locuia Zef. Ferestrele apartamentului de la etajul al doilea erau tot întunecate. Unde ești?" strigă în afundul sufletului Marcu. Străduindu-se să nu se gândească la nimic, și urmă drumul. Ce liniște!" își spus pentru a-și aprinde o țigară. Și totuși se păru că aude un vuiet. Se opri, iar zgomotul acela se auzi din nou. Nu era nici vâjit, de vânt și nici huietul pe care îl fac stâncile când se rostogolez la vale. Era un vuiet profund ca a venit din tărâmul de dincolo. Se spune că huietul produs de Big Bang se mai aude încă prin străfundurile spațiului. Poate că el e, își spuse Marcu. Capitolul al patrulea Era suficient ca la una dintre cele cinci mese ale din centru să se vorbească ceva mai tare, ca de obicei, ca să-ți închipui că localul e plin ochi. În după amiaza aceea erau ocupată două mese, dar gălăgie era atât de mare, încât dacă ar fi intrat cineva în momentul acela în local, ar fi ezitat câteva clipe înainte de a se hotărâ unde să se așeze. O asemenea ezitare, dar din cu totul alte motive a avut și Marcu, însă când își dădu seama că grupurile de la mese n-aveau chef de el, se îndreptă spre bar, unde cuf Cărtola stătea ca de obicei cu un pahar în față, pe Marcul sărece toată cleveteala lor, că ar căuta chipurile cu orice singurătatea că de aere de capitală, că-i fudulba chiar și onanist. Lua var dracu, zise printre dinți, cuf, cartola, făcând semn cu capul spre scandalagii de la mese. Marcu se prefăcut că nu-l aude și ceru o cafea, însă oricât de indiferent ar fi fost, n-ar fi putut să nu tragă cu urechea la ceea ce se discuta în jur. La una dintre mese, cineva se întreba dacă noul șef al statului era sau nu șantajat de cel dinaintea lui, ori dacă acesta, din urmă, se temuse de predecesorul său, de dictatorul care, slavă Domnului, nu mai era printre cei vii. La cealaltă masă se vorbea despre un care iuda, care era așteptat să vină de la tirana sau chiar venise incognito. Despre el se spune că ar fi turnat la securitate o mulțime de scriitori cunoscuți, iar acum călătorea prin orășele ca ăsta Dumnezeu știe de ce. Lovar dracu!" spuse din nou cu Cărtola întorcându-se de data aceasta spre Marcu. Albanescă cănari, care nu știu să vorbească decât despre șef de state și politică internațională, dar izmenele lor rupte în cur nu și le văd. Tu ce știi? O să se pună taxe? Mândru se pare de întrebarea lui atât de pragmatică, cuf, cu Cartola a o grimasă extrem de expresivă. Habar n-am, răspunse pictorul. Se zice că albanezii, după ce au probat fel de fel de rupturi și dezbinări, adică după ce s-au împărțit în comuniști și burghezi, în nordici și sudici, în creștini și musulmani, și naiva mai știe în câte și mai câte alea, acum ci că se vor aduna în două partide mari, al celor înalți și al celor scunzi. Pe asta ai auzit-o? Nu, făcu Marcu, nici pomenală. Așa e, ascultă-mă pe mine. Șeful celor înalți va fi regele, asta se știe. Iar răi ascunzi au unul apă din sud, o ce o să mai fie. Marcu nu-l băgă în seamă nici de data asta, sorbi cafeaua până la fund, plăti și ieșii. Pe stradă se zăreau primele semne ale toamnei. Pomii, după ce-și pierduseră o parte din frunze, păreau străini și amenințători. În plus, se aminteau de niște spânzurători. Marcu scutură din cap, așa cum făcea ori de câte ori voia să scape de gândurile care îl obsedau. S-a auzit de dimineață la cafenea o discuție despre Iuda, e cu siguranță ceva ce te poate scoate din minți. Aproape de casa de cultură, auzi pași grăbiți în urma sa, era șeful sectorului de muzică. Te-am căutat la atelier, îi spuse, respirând sacadat. M-a trimis directorul. După amiază așteptăm o delegație. Serios, am fost să beau o cafea, zise Marcu și râse. Ai auzit de cele două partide, al înalților și al scunzilor? Nu, răspunse celălalt, dar nu m-aș mira. Se mai vorbește și despre sosirea în oraș a unui fost turnător al securității, ci că îi se spune Iuda, ceea ce m-a cam mirat, nu cred să existe așa un nume. Pe mine nici asta nu mă miră, zise șeful sectorului de muzică oprindu-se. De ce m-aș mira când ieri socul meu pe care îl credeam un om cu scaun la cap? A tot încercat să mă convingă că jaful de la bancă ar fi fost opera opoziției. Râseră o vreme amândoi. De când dispăruse zeflui, Marcu îi plăcea tot mai mult să stea în compania șefului de la muzică. Va să zic că vine și Iuda," zise acesta. Iuda ne mai lipsa aici. La casa de cultură, veselia era întoi. Cravata a directorului fâlfâia melancolic. Delegația e din Spania? Întrebă Marcu în șoaptă. Hm, poate." De fapt, este o delegație a Consiliului Europei, îi răspunse secretara, așa că poate să aibă și spanioli. Directorul dădea ultimile indicații. Străinii erau așteptați în jurul orei trei după amiaza. Pe la două și jumătate, toată lumea trebuia să fie acolo. În rest, fiecare știa ce are de făcut. Delegația a venit într-adevăr la ora trei. Erau doi germani și un olandez împreună cu însoțitorul albanez. După ce băură o cafea la Casa de Cultură, au cerut să vadă împrejurimile orașului. Vreau să vadă în special o mănăstire de maici, redeschisă după o jumătate de secol de când o închiseseră comuniștii și câteva acule, locuință fortificată, specifică zonei de nord a Albaniei, de munte. Directorul Lolo loc în mașina delegației iar Marcu și șeful sectorului de muzică în vechiul gaz, ce aparținuse cândva miliției și care, după căderea regimului, fusese transferat casei de cultură. Drumul neasfaltat urca prin mărăciniș spre satele de munte. Întâlniră câteva acule de piatră și oprire lângă câteva dintre ele. Însoțitorul albanez, un tânăr înalt cu o scurtă cadrilată și cu umărul drept mai lăsat față de stângul, dă explicații în limba germană. Departe în ceață se deslușau cu greu stâncile blestemate. Din cauza promoroacei, părul blond al celor doi germani părea de-a dreptul alb. Șeful sectorului de muzică, rămas împreună cu Marcu, în urma grupului, își întorcea privirea când spre dreapta, când spre stânga, ca și cum ar fi căutat ceva. Lui Marcu i se părul, la un moment dat, caude un urlet îndepărtat de luptă, dar nimeni nu-l băgă în seamă. E vântul printre stânci, își zise. Încercă să-și închipuie cam din ce parte trebuia să coboare în oraș unchiul acela înspăimântător despre care îi vorbise fata. – Marcu, fii atent! – îi se adresă șeful sectorului de muzică. – Sunt sigur că pe aici pe undeva este drumul care coboară spre locul în care e ținut arhiva secretă a statului. – Așa? – a ah, făcut Marcu, Ceva am auzit eu, dar am crezut că sunt baliverne. – Nu-s baliverne! – zise celălalt. Poate că acum au mutat-o, dar în 1985, când a murit dictatorul Enver Hodia, conducătorul comunist al Albaniei în perioada 1945-1985, arhiva se mai afla încă aici. Adevărul e că locul era cât se poate de potrivit pentru ascunzătoare, un prăvăliș la picioarele stâncilor blestemate, nici că se putea un ținut mai izolat ca acela. Peștera trebuie să fie... Pe undeva, pe aici, de asta sunt sigur. Un vărdal meu, care a lucrat la miliție, mi-a povestit ceva să te crucești. Urmă șeful sectorului de muzică, încetinând pașii spre a rămâne cât mai mult în urmă. Marcul fixa cu privirea. În aprilie 85, la câteva zile după moartea dictatorului, urmașul lui, ales doar cu o zi în urmă în fruntea statului, a făcut o vizită secretă în B. Extraordinar! Făcu Marcul numai ochi și urechi. Asta chiar de atunci o știu. Omul a venit pe șest cu doar două mașini ca să nu bată la ochi." Ciudat," zise Marcu. Dar stai să auzi una și mai și," spuse celălalt încetinând tot mai mult pașii, deși se aflau destul de departe de ceilalți. Micul grup de la Tirana a ajuns aici la ora 10 seara și, fără să se oprească deloc în oraș, s-a dus direct la arhivă. Acolo început și nu se mulțumi doar să coboare tonul, ci să și plecă până la urechea lui Marcu." Acolo, noul președinte al Albaniei a căutat ceva până pe la trei dimineața. Formidabil, făcut Marcu. Și ce s-a mai întâmplat? Tu ce crezi că a căutat? Marcu ridică din numeri. Tocmai ăsta e misterul, continuă celălalt. Ce a căutat? Întrebarea asta mi-am pus-o de zeci de ori încă de pe atunci. Nimeni nu știe ce a căutat. După cum nu se știe nici dacă a găsit sau nu ceea ce căuta. Vărul meu care a făcut parte din micul grup de însățitori din B... Mi-a mai zis că la ieșirea din ascunzătoare omul părea extrem de afectat. — Hei, băieți! — îl auzire pe director care îi chema la mașini. — Grăbiți-vă că plecăm! Părea nițelul supăra pe ei că se îndepărta să și ușuteau. Însă cei doi știau că șeful lor era atât de fericit în compania străinilor, încât ei ar fi putut face orice fără să se teamă că l-ar fi supărat. Tocmai vorbeam despre canun, zise șeful sectorului de muzică, alăturându-se grupului. Așa, mă?" făcut directorul și în ochii lui Albaștrii sclipi o luminiță blândă. Numai asta interesează pe ei acolo," zise și arătă cu capul spre cei trei străini. Marcu și șeful sectorului de muzică știau că ori de câte ori străinii veniți în B întrebau despre vechile cutume albaneze, directorul se simțea un pic dezamăgit. În schimb, abia aștepta ca discuția să devieze spre ultimile noutăți despre internet," moneda comună sau orice altceva legat de Europa de mâine. Dar spre iumirea lui străinii nu numai că vorbeau despre asta cu o lipsă de entuziasm evidentă, dar nici măcar nu-și ascundeau nerăbdarea de a se întoarce la vechiul canon. Cum vă explicați renașterea lui? Mai există culele de veche? Credeți că vechiul cod va reintra în vigoare? Mașinile opriră la mănăstirea de maici. Străinii fotografia răzidul și poarta reparate de curând. Marcu a avut impresia că aude din nou urletul acela de lup. Piciorul bolnava lunghiului, subsorile fetei și bănuia la extrem de vagă acum că ea a avusese o aventură în capitală, se învârteau ca un coarusel stricat în creierul lui. Spre munte, șosea era impracticabilă. Trebuie să ne întoarcem până nu se întunecă, spuse directorul. Privindul l pe însoțitorul albanez care se chinuia să intre în mașină, lui Marcu îi trecu prin cap că Iuda, despre care se vorbea de multă vreme, ar putea fi chiar acela. Geaca în carouri a celuilalt îi interea bănuiala. Nu știa de ce, dar mereu îi se păruse că unul care-și vinde aproapele trebuie să aibă o haină în carouri. La întoarcere, mașinile se apropiară de stincăriile de unde pornea poteca spre arhiva subterană. Cu obrazul lipit de geamul mașinii, Marco privea afară, căutând drumeagul acela misterios. De la respirația lui, geamul se aburise. Ce să fi căuta șeful statului prin pustietățile alea? Un raport, un dosar secret, poate chiar dosarul lui? Se spunea că dictatorul, pe măsură ce îmbătrânea, ținea tot mai mult să-și șantajeze apropiații cu astfel de dosare, și dacă pe alții încondea mai mult sau mai puțin pe succesorul său, trebuia cu atât mai mult să-l aibă la mână. Lui Marcu i se păru că șeful sectorului de muzică tot la asta se gândea. nu mai este din cap ceea ce mi-ai spus despre arhivă," ei zise. Îmi închipui," răspunse celălalt. Atunci când vărul meu mi-a povestit toate astea, nopți la rând n-am mai avut somn gândindu-mă la ele. Cum să poți să mai și dormi?" se întrebă Marcu. Întrebarea era cumplită, chinuitoare. Ce căutase șeful statului a doua zi după ce a fost numit în funcție în arhiva secretă? Vreau crimă, vreo faptă îngrozitoare care îi păta conștiința? Lun de zile după vizita inopinată a președintelui, oamenii își puse aceeași întrebare. Are sau n-are crime la activ noul șef al statului?" Cei care îi luau apărarea pentru a-l disculpa, cum vorbeau despre dictatorul abia înmormântat despre ororile și crimele lui. Ceilalți îi contraziceau pe primii, argumentând că nu puteai fi ales în funcția aceea, fără să ai ceva grav pe conștiință. Marcu făcea parte din tabăra aceasta. Crima este una dintre podoabele coroanei liderilor comuniști, spunea și Gentian. Fără ea, de lor își pierde strălucirea. Una după alta, mașinile se apropiau de orășel, amurgul care coborâse-ți dădea senzația că în munți ninge. Marcu se simțea extenuat. Prin cap îi voia ceva ai doma unui refren de mult uitat, Acolo, în munți, se află secretul meu. Era, fără îndoială, un fragment dintr-un bazm, unul dintre acelea de care nu-ți amintești unde sau de la cine le-ai auzit. El, noul stăpân, trăia într-un palat mare în capitală, dar sufletul lui, puterea lui secretă, era izvorâtă dintr-un sipet ascuns undeva, printre munții cu vârful în nori. Două zile mai târziu, împreună cu șeful sectorului de muzică, încerca să descopere locul în care urma să se desfășoare o întrunire. Este un depozit care a fost folosit o vreme ca sală de proiecție pentru filme porno, îi spusese un prieten la telefon, șeful sectorului de muzică. Acum proprietarul îl închiria pentru diverse adunări, printre care și cele ale sectelor sau ale partidelor politice mai mici. Numele străzilor au fost printre cele mai bulversate în ultima vreme, îi explică șeful sectorului de muzică lui Marcum. Ori de câte ori primăria își schimbă culoarea politică, primul lucru pe care îl face... Este să schimbe denumirea străzilor. Ăia de la dreapta au scos de exemplu teblița pe care scria a trei eroi și-au înlocuit-o cu cea veche feceara neprihănită, lucru pe care îl fac și ei de stânga când vin la putere. Câteva desene erotice de pe pereți îi convinseră că merg în direcția cea bună. Zărirea încă de departe poarta de fier între deschisa depozitului. Nu e nimic periculos? Întrebăm, Marcu. Vreau să zic... Nu trebuie invitație ca să intrăm înăuntru, nici vorba, răspunse celălalt. Încercând să nu atragă atenția asupra lor, se strecurară unul după altul într-o cameră lungă din care fusese scoasă orice mobilă. La capătul ei, în spatele unei mese acoperite cu un velitoare vișinie, stăteau doi inși, un bătrân îmbrăcat ca țăranii de la munte și alături, un bărbat cu pălărie și cu obrazul lucios ca și când ar fi fost turnat în ceară. Omul părea foarte supărat, deși absența ridurilor de pe față făcea ca enervarea lui să nu aibă de ce se prinde și să-i lunece de pe chip. Și totuși, iritarea se afla dispersată în jurul lui pe mătasea vișinie de pe masă, care sclipea stins la cute și pe la colțuri. Știm cu toții, că canonul este degradat. Întrebarea este cum să îndepărtăm corpurile străine și să-l aducem la starea dinainte. Despre asta trebuie să vorbim noi acum, nu să batem câmpii. Calajnikovul rusesc strigă cineva din mijlocul mulțimii. Ăla e marele dușman al canunului. Un cor de aprobări și de proteste îi însoțiră cuvintele. Ridică-te și spună pe ce te bazezi, zise bărbatul cu pălărie. Omul se ridică. Acum când tot se întorsese să l vadă pe cel care strigase, Marco putu să le studieze chipurile în voie. Gestul lor se păru atât de chinuitor încât nu s-ar fi mirat să le audă tros ningăturile în încordate. Se cutremură pe fețele lor imobile, ce păreau chiar atunci scoase din formol, doar ochii căreau ca cu la adierea vântului. Calajnicovul rusesc ca tot ce vine de acolo dăunează canunului, zise vorbitorul. Noi știm din moș că anunul înseamnă o singură împușcătură, prima. Ai apăsat odată pe trăgat și gata, ai rândul celuilalt să tragă. Cartușul al doilea iese din canun ca să nu mai spun de al treilea ori de al treizeci și treilea, câte poate trage o armă automată. Și astăzi toți cei care se întorc la canun folosesc covul. Ai dreptate, omule, strigă careva din sală. Vorbitorul prinse curaj. Nici pumnalul, nici toporul, nici focul, nici fierul, nici piatra și nicio trava nu intră în canun. Urmă el. Nu poți să ținești dușmanul, nici să-l sugrum cu minile sau cu funia, iar de atentat cu bombă nici nu poate fi vorba. Așa e, pe cuvânt, s-a auzit din nou din sală. Și totuși toate astea sunt folosite astăzi în numele canonului. Nu trebuie să permitem așa ceva. Parcă pentru a arăta că sunt de acord cu vorbitorul, cei prezenți începură să lovească spătarele scaunelor. De unde au mai apărut și ăștia? Cum s ar fi înțeles să se întâlnească aici? Ei șopti Marcu, lui său. Dumnezeu știe," zise celălalt. Înainte de a ajunge, explicase că, din câte știa el, asemenea adunări care semănau cu mitingurile politice de astăzi se făceau înainte vreme ori de câte ori trebuia schimba ceva în canun. Dar întrunirile acelea erau extrem de rare odată la 100 sau două de ani. Marcu simți brusc că aerul din piept îi prisosește. Era neliniștea care îl paraliza ori de câte ori se afla într-o situație de excepție pe care nu o realiza pe deplin. Adunarea aceea avusese încărcătura emoțională a evenimentelor care se producă odată la câteva generații. Perioadele dintre ele făceau aceste întâmplări să pară înfricoșătoare. La fel de teribil trebuie să fi fost atunci când se stabilise că armele albe să fie înlocuite cu cele de foc. I se dădu cuvântul altuia. Omul cerea să se scrie o proclamație care să fie citită de oameni călare pe la răspântii ca odinioară. După o jumătate de secol, cât stătuse înghețat, unul se trezea la viață. Dar spre deosebire de trupurile scoase din gheață într-o stare perfectă, el avea stricăciuni reparabile. Cam asta era ideea ultimului vorbitor, iar cei prezenți aveau datoria nu numai să oblojească rănile, ci mai mult să nu permită agravarea lor. La fel ca, din aur participanții, bătură și de această dată în spătarele scaunelor. Bruz a avut impresia că îl văzuse pe Zef, era ceafa lui va chiar îi se putea ghici și profilul, deși omul nu se întorsese deloc spre ei. Nu e posibil," își spuse pictorul, mânșală ochii cu siguranță." Cleștele din jurul tâmplelor care îl împiedica să fie lucid, ori de câte ori se gândea la Zef îl făcu să geamă. Ce-o fi făcut atâta vreme? Oare s-o fi schimbat?" Și l imaginând diverse ipostaze ca și când ar fi avut în față o mulțime de radiografii ale lui, patron de firmă, cap mafiot sau poate traficant de carne vie, lungit alături de o femeie goală pe așternuturi de mătase, ori chiar necat pe fundul mării. Bubuitul spătarelor de lemn îl aduse la realitate, prietenul său tocmai îi șoptea ceva la ureche, întrunirea parcă navea de gând să se mai termine. Se ridicară și ieșiră din sală la fel de discret ca și la venire. Afară se însera. Marcu simți că orice vorba ar fi fost acum deprisos după tot ce se spusese acolo. Se despărțire la prima intersecție. Înainte de a merge la atelier, Marcu se abătu pe strada franciscanilor. La fereastra lui Zef, la etajul al doilea, era tot întuneric. Aprinse o țigară și încercă să nu se mai gândească la nimic. Ușa atelierului scârției sinistru. O să facă tot așa până ce se va fixa ca lumea. Îl avertiza semeșterul. Subia i un plic. Îl luă de jos și recunoscu pe el scrisul nervos al fetei. Un mi a sosit astăzi. Încă nu-i nimic clar. Ai love you. O bucată de vreme rămase cu petecul acela de hârtie în mână. A venit unchiul de la munte care va să zică. Și Iuda îi trecu alâne prin cap. Lucrurile se precipitau.